min al-iman ay ba'd iman min menunjukkan sebahagian at-tab'idiyah yaitu diantara antara keimanan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bersabar terhadap qadarullah takdir takdir Allah Subhanahu wa taala kehendaknya al-kauniyah sebagaimana yang kita ketahui bahawa merupakan salah satu dari rukun iman di mana seorang muslim wajib untuk mengimani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 Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan telah menuliskan takdir-takdir dari segala sesuatu sebelum Allah menciptakan langit dan bumi lima ribu tahun yang lalu sehingga semenjak itu Allah azza azawajal telah menetapkan segala sesuatu dan apa yang terjadi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 apa saja yang Allah tetapkan Bagi kita Apa saja yang terjadi Naam Apakah kita mendapatkan Kenikmatan Ataukah kita mendapatkan Al-masaib wal-balayah Maka seorang muslim Hendaklah bersabar Menjadikan kunci dari segala sesuatu adalah bersabar Terhadap Apa yang telah menjadi ketahuan Allah Subhanahu wa ta'ala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 Walau takol untuk yang membunuh dalam nama Allah, amanat. Masa, ya, kawan? Walau nabilun kum, bishayin min al khawfi wal joo'i, dan kucuk min al kami pasti akan mencoba kalian.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 yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi manusia. Lalu Allah Azza wa mengatakan, "Wa basysyiris sabirin" dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabatuhum musibah tun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ini berita gembira yang Allah Subhanahu wa taala beritakan pada mereka bahwa orang-orang yang bersabar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 Alaihi as-salatu wassalam Tarshin menunjukkan bahawa Al-Quma bin Qais termasuk dari kalangan kibar at-tabiin. Kata beliau rahimahullahu taala dalam menafsirkan firman Allah tersebut, barangsiapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan hidayah kepada hatinya. Kata beliau huwar rajulu dia adalah seseorang tusibuhul musibah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 maka Allah azza wajalla memberikan balasan kepada dia ketika dia meyakini itu datang dari Allah sehingga dia ridha dan mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa taala maka Allah pun memberikan petunjuk kepada hatinya Memberikan hidayah wa fi sahihi muslimin an abi hurairah dan di dalam sahih al imam muslim dari abu hurairah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 dari kalangan para wanita. Atau dalam ayat yang lain, uraitu annara fa raaitu athsar ahliha annisa. Aku telah diperlihatkan neraka dan aku melihat penduduknya yang paling banyak, yang mayoritas adalah para wanita, yakfurna. Karena mereka itu kafir. Di antara para wanita yang bertanya kepada Rasulullah SAW alaihi wasallam, "A billah? Apakah mereka kafir kepada Allah?" Yang menyebabkan mereka keluar dari Islam Kata beliau Sallallahu alaihi wa sallam Bukan karena mereka kafir kepada Allah Yaqfurnal ihsan Wa yaqfurnal asyir Mereka kafir terhadap perbuatan kebaikan Dan mereka juga kafir Yang mengingkari Suami mereka Walhasil Bahawa istilah al-kufur Masyur Di dalam al-alfaz syariah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 lalu kita mengingkari tanpa dalil. kamu bukan dari keturunan Rasulullah alaihissalatuh salam dan yang semisalnya yang demikian, ini tidak diperbolehkan yang kedua waniyahatu alal mayyit meratapi orang yang meninggal dengan mengangkat suara ya, berteriak dan menyebutkan kemuliaan dari si tersebut menyebutkan jasa-jasanya Ya, Ataukah bentuk At-tasakhut Murka terhadap apa yang telah menjadi Ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala Dengan meronta rontah Nah Sebagaimana yang telah dilakukan oleh kaum jahiliyah, Di antara mereka ada yang menggundul Kepalanya karena meratapi mayid Ada yang Merobek-robek bajunya karena meratapi mayid Dan ada yang mencakar-cakar Tubuhnya, mencakar pipinya Karena meratapi mayid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 memanggil dengan panggilan jahiliyah. Nah. Panggilan at-ta'assubiyah berteriak memberikan pujian-pujian kepada Al-Majid. Ataukah berteriak mengeraskan suaranya dengan yakni menyebutkan suatu lafaz kebinasaan atau kecelakaan ya dengan meninggalnya seseorang. Ini dari amal al-jahiliyah. Maka dari sini Hadis ini menjelaskan berlepas dirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang yang meratapi mayit ketika ada seorang yang meninggal dari kerabatnya. Di dalam riwayat lain bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari as-saliqah wal haliqah was-shaqah. Naam, mereka yang mengangkat suaranya, mereka yang menggundul kepalanya dan mereka yang menyobek-nyobek bajunya. Dan dari sini juga menunjukkan bahawa apa yang diamalkan oleh kaum Rafi'ah Syiah pada setiap tahunnya dari upacara mereka dalam memperingati meninggalnya Al Hussein bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu taalaanhu di Karbala ini bukan dari amalan Islam sedikit pun dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari apa yang mereka kerjakan apa yang mereka amalkan.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 Agjallahu al-ugubat fi dunia. Jika Allah subhanahu wa taala menghendaki bagi seorang hamba kebaikan, maka Allah mempercepat baginya hukuman di dunia. Dihabiskan hukumannya itu di dunia, sehingga di akhirat dia tidak akan lagi dihukum oleh Allah subhanahu wa taala. Nah, dari sini menunjukkan Yahuan bahwa ternyata musibah yang menimpa kaum muminim adalah nikmat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 tapi hati-hati, jangan sampai tertipu dengan kesehatan itu nah, sebab terkadang kalau seorang sehat, dia lupa bahawa itu kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada dia sehingga dia lalai dia enggan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga ini adalah istidraj, pancingan dari Allah, tipuan dari Allah subhanahu wa ta'ala, terhati-hati wa la ya'manu min makhrillah illa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 wa taqtadhu al-inabata ila Allah wa dan menunjukkan kembalinya dia kepada Allah dan merasa hina di hadapan Allah wal iradu anil dan berpaling dari makhluk ila ghairi dhalika minal masalihil azimah dan yang lainnya dari berbagai macam kemaslahatan-kemaslahatan yang besar disebabkan karena musibah yang menimpa seorang mukmin fa nafsul bala yukaffiru Allah bihi dhunuba wal Bahkan cobaan itu sendiri, musibah yang menimpa, musibah itu sendiri telah menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan seorang hamba. Wahadamin aabla minni'an dan ini merupakan kenikmatan yang paling besar. Falmasaibur rahmatun wa ni'mah fi hakq umumil khulq maka musibah-musibah itu adalah rahmat dan kenikmatan pada hak keumuman makhluk.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 Dari sebelumnya Ya Maka ini bukan ni'mah bagi mereka Fayakulu syarrun alaihi Minji hati ma'a sohbah hufidini Kalau demikian keadaannya Berarti ini kejahatan atas mereka Dari sisi bahwa hamba tersebut Justru akan semakin jauh Dari agamanya Dia mendapatkan musibah Ya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 فَمَنِبْتُ لِيَا فَارُّزِقَ الصَّبْرُ كَانَ sabru عَلَيْهِ نِعْمَةً فِي دِينِهِ Maka barang siapa yang mendapatkan cobaan, lalu diberikan rezeki oleh Allah berupa kesabaran, maka sabar itu merupakan kenikmatan di dalam agamanya. وَحَصَلَ لَهُ بَعْدَ مَا كَفْقُفِّرَ مِنْ خَطَيَاهُ رَحْمَةً Dan dia akan mendapatkan setelah Allah hapuskan dari kesalahan-kesalahannya, dia mendapatkan rahmat lagi dari Allah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 Orang-orang yang bersabar ketika mereka mendapatkan musibah itu, mereka akan mendapatkan salawat dari Allah dan rahmatnya. Wa hasolallahu ghufranus syi'at wa rafuud darajat dan dia akan mendapatkan ampunan dari kesalahan-kesalahan dan akan diangkat derajatnya oleh Allah. Faman kau mabisko bril wajib. Hasolallahu dari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 Tergantung dari besarnya cobaan. Hmm? Oleh karena itu orang-orang yang paling saleh cobaannya paling berat karena mereka akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Asyhadul Bala al Ambiyat Sumal Amzer Sumal Amzer. Cobaan yang paling berat yang dilasakan adalah para Nabi. Hmm? Kemudian setelah itu kemudian setelah itu.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 tataw nasallallahu alaihi wasallam inni uaqu kama yuqu rajulan minkum aku ini kalau terkena penyakit panas ya itu seperti terkena penyakit panasnya dua orang dari kalian Nani di dilipat gandakan panasnya itu oleh Allah Subhanahu wa taala lalu kata Abdullah bin Mas'ud azalika anna laka ajrun yang demikian itu karena apakah engkau akan mendapatkan pahala pun dua kali lipat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am, lalika Yang demikian itulah Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk melipat gandakan ya, pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ma'ammin muslimin yusibuhu adzaa, syauqatun fama fauqaha illa kaffara Allahu biha min khathayaa wa hutat kama tahutush syajaratu warqaha. Na'am. Tidaklah seorang Muslim mendapatkan musibah, terkena duri, atau lebih daripada itu. Melainkan Allah Subhanahu Wataala akan menghapuskan kesalahan kesalahannya, ya. Nah, dan Allah Subhanahu Wataala menggugurkan dosa-dosanya seperti pohon yang menggugurkan daunnya, gugur dosa itu, hilang satu persatu. Nah